zahvalje muzišanom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Ono što bi svaki vjernik trebao da zna, to je kako treba da izgleda njegova kuća, odnosno na koji način da uredi porodični ambijent. Možda nedovoljno analizirana tema, tema koju bi u svakom sučaju morali jako dobro poznavati jer se tiče svakog od nas pojedinočno, a tiče se naše sreće ovoga i budućeg svijeta. Allah subhanahu wa ta'ala učinio je kuću mjestom Mira za čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio da stan, odnosno dom bude mjesto u kome će se vjernik smiriti. Mjesto u koje će se čovjek skoniti. Mjesto u kome će se zaštititi od velike hladnoće i od velike žege. Allah subhanahu wa ta'ala učinio je da u našoj prirodi moramo imati jednu oazu, jedno mjesto gdje ćemo se odmoriti nakon svakodnevnog mukotrpnog posla koji obavljamo, mjesto gdje ćemo se nasmijati, razveseliti, mjesto u kome ćemo se prijatno osjećati, mjesto gdje ćemo svoju djecu podizati, mjesto gdje ćemo jednom riječju tražiti zadovoljstvo našeg gospodara. كوچا نيه само грађевина. кућа је место у коме људи живе. الله سبحانه وتعالى каже: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا ستخونها يuma الظعikum وuma iقامum و أصافها وبارها وشariها أث واء حي. ال vadae da ukućema da svojimstannuujete i daje vam odkoža stoke shatore kojelahko nosite kada naput idete ikad konačiite. A od hunune njihove idlaki njihove i korijjeti njihove prosirku i korisne stvari. Sve dok se ne istroše. Naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao sve ove blagodati da na njima uživamo. Dao nam je mjesto gdje ćemo boraviti. Ali nam je u isto vrijeme dao i blagodat prostirke. Dao nam je naš gospodar blagodat da iskoristimo stoku koju je on stvorio. Da mi uživamo u blagodati te stoke. Jer i stoka je velika blagodat na kojoj čovjek uživa na ovom svijetu. Kaže Hafez ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala spominje blagodati U ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominje blagodati u ovom kuranskom ajetu Koje je dao svojim robovima I to u tome što im je dao kuću Pazite, kuća je velika blagodat Ali ljudi koji imaju krov nad glavom Možda nisu dovoljno svjesni u kakvim blagodatima uživaju. Pravu blagodat kuće može osjetiti onaj čovjek koji je izgubio svoj dom. To mogu osjetiti oni koji su protjerani sa svojih ognjišta. To mogu osjetiti oni čiji domovi su porušeni. To mogu osjetiti oni koji su u ovim prethodnim poplavama, u majskim poplavama izgubili svoje domove koji su noći prespavali u ovakvim salama i ovakvim dvoranama, koji su noći prespavali u sportskim dvoranama ili koji još uvijek dočekali su zimu a nemaju krova nad glavom. I to su djeca koja ne da nemaju mjesta gdje će spavati, nego nemaju ni svoje sobe. Nemaju mjesta gdje će se ugrijati. Nemaju mjesta gdje će se sa svojim vršnjacima družiti. Oni Ne samo da nemaju računar, nego oni nemaju ni organa kojim će se pokriti. Oni nemaju deku kojom će se ugrijati. Oni nemaju dobru bundu kojom će se utopliti. Jer su izgubili svoj krov nad glavom. I zaista čovjek ovim blagodatima mora razmišljati. Jer čovjek ako dobro razmišlja o blagodatima, on će pouku primiti i na tim blagodatima će zahvaliti svome gospodaru Allahu Subhanehu ve Teala. Allah Želešanhu je, je učinio stan, odnosno kuću, mjestom gdje stasavaju generacije. Znate li da je tako u kući stasao Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. O njemu je brinula Ummu Ejman. O njemu je brinula Halima. Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala, stasao je u kući Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. To je Prvo okruženje U kome čovjek stasava To je prvo okruženje U kome čovjek stasava Kao roditelji moramo razmišljati o tome Da naša djeca stasavaju U mirnoj kući U mirnom domu Da naša djeca stasavaju U izuzetno mirnom ambijentu Jer ako toga budemo svjesni Potrudit ćemo se Da djeci obezbijedimo Kvalitetan ambijent Unutar porodice Kako bismo ih mogli kvalitetno odgajati? Jer mjesto gdje djeca boravi je jedno od mjesta gdje će poprimiti osobine. Mi znamo da naša djeca poprimaju osobine od nas kao roditelja. Ali u isto vrijeme u drugom okruženju, u školskom okruženju djeca poprimaju druge osobine. Ali ako je porodični ambijent, dobar, djeca će poprimati osobine tog dobrog ambijenta. Kako kaže jedan moj profesor, Hafeleullahu ta'ala, kaže djeca koja su stasala na Kur'anu, zapamtite ovu rečenicu, i ovdje se oslikava važnost odgoja djecije na Kur'anu. Kaže djeca koja su stasala na Kur'an, bez obzira na njihove životne puteve i mogućnost njihovog lutanja, Oni će se vratiti Kur'anu. Oni će se vratiti Kur'anu. I subhanallah, kada čovjek malo pogleda u okruženje gdje živi, znate koja su djeca u svom ranom djetinstvu išla u mekted. Znate koja su djeca učila Kur'an. Vidite ih poslije 20. godine i onog lutanja mladala škog, da se vraćaju Allahu djel nešanuhu, uplakani padaju na seždu i kaju sa Allahu subhanahu wa ta'ala i vraćaju sa namazu. Zaista je veoma važno da vjernik svoje djete odgaja na Allahu i Đalešanhu knjizi. Zato obezbijediti dobar ambijent unutar porodice znači i svojoj djeci pružiti kvalitetan odgoj. Putnici također na vrlo jednostavan način mogu da shvate važnost kuće, važnost doma. Kada čovjek ode na putovanje, pa putuje sedam dana, deset dana, mjesec dana ostane na putovanju i vidite ga onako skrhan. Vraća se svojoj kući. I kaže kada uđe u svoju kuću, hvala Allahu da sam se vratio. Ljudi koji odlaze na odmor, kada se vrate s svojoj kući, ponovo se odmaraju. Znaš što se čovjek sama tako može u svojoj kući odmoriti? Zato što je Allah dželle šanuhu kuću učinio mjestom gdje će se čovjek istinski odmoriti. Kaže Allahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je putovanje jedan dio kazne, jedan bit kazne. Jer čovjek kada putuje osjeća se gdje dove Vidite putnike noge im nateknu, osjećaju glad, osjećaju umor, nespavanje, fizički se istroše. I kada se vrati svoje kuće, onda se odmaraju. A posebno koliko je porodični ambijent onaka kakav bi trebao da bude. Kuća vjernika je prva škola. To je prva škola. Škola iz koje stasavaju generacije. Spomenuli smo da je naš poslanik alejhi salatun odrastao u porodičnom ambijentu. Rano svoje djetinstvo je proveo kod Halime es-Sa'dije. Koja je vidjela saud bereket njegovog boravka u plemenu Banu Sa'ad. A zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kasnije uzeo Enesa ibn Malika za svoga slugu. Pročišćen, pročišćen slobodnu uđu. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, je uzeo sebi za slugu. Pa je tako Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu bio počašćen, bio istinski počašćen, da odrasta u kući Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I nije čudo što Enes radijallahu ta'ala anhu spominje rasula sallallahu alaihi ve sellem po njegovim vrlinama i njegovim osobinama kaže da mu nikada nije rekao Zašto si ovo uradio, zašto ovo nisi Jer Allah, poslanik Sadallahu aleyhi ve sellem je bio Najljepšeg morala Dakle, kuća je Prvo mjesto Odnosno prva škola Gdje sta savaju generacije Zapamtite, iz kuće su Krenuli Abu Bakr Homer, Uthman, Alija Talha, Sa'id i Zaid Zubair i Avwan Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah, Khabbab ibn al-Arat, Bilal al-Habashi i svi ostali ashabe radijallahu ta'ala anhum. Is quei ambiente ucrainski. Prvo mjesto njihovog odvoja bila je kuća. Prvo mjesto njihovog odvoja bila je kuća. U zdravom ambiente. U zdravom ambiente u istinu generacija su stazavala. Ne zaboravimo da je i najmlađi vojskovođa samaj ibn Zayd. Stasao prvo u kući Zaididnul Harifi Njegovog oca I Ummu Ejman Subhanallah Kada čovjek pogleda Kakav uticaj kuća ima Na podizanje generacija Odnosno na odgoj djeci Onda moramo da shvatimo Šta sve trebamo učiniti Da pripremimo kvalitetan ambijent Za odgoj i podizanje naše djeci Ali naravno Dobru kuću, odnosno dobar ambijent, napravit će onaj ko istinski shvata blagodat i vrijednost doma, odnosno kući. Ko je shvatio smisao postojanja čovjeka i koji zna kuda ide. I koji zna da iz njegove kuće treba da stasa ličnost. Nemojte svoju djecu pocijenjivati. Nemojte pomisliti da vaša djeca sutra neće biti veliki ambasador Islama. Ne recite da sad ovdje Među ovim dječacima nećemo možda imati najveće učenjake našega doba. Znate li da su najveći učenjaci stasavali u kući, da su krenuli od svojih roditelja, da su krenuli iz porodičnog ambijenta, koji je bio ponekad kvaliteta, na ponekad manje kvalitetan, ali su se kroz život borili pa su postali velike ličnosti. Znate za šeha Albanije, rahmetullahi ta'ala alaih, napravići malu digresiju da samo spomenem šta je život čovjeka. Šeha Albanije, rahmetullahi ta'ala alaih, šta to znači iz Albanije, porijeklom dakle iz Albanije. Hodajući jednog dana ulicama Damaska vidio je čovjeka trgovica prodaje knjige onako, pa se sageo i je uzeo jednu od knjiga i pogledao da je to hadithka knjiga. Knjiga koja spominje haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i počne da razmišlja o tome. Počne da razmišlja o hadithu Rasula sallallahu alaihi wasallam o mjestu gdje je spuštena ta knjiga. Pa ga je to ponukalo da počne isticati znanje. Da bi postao najveći učenjak 20. stoljeća u oblasti hadithke znanosti. Kako kaže jedan moj profesor, subhanallah, šeha Albani, rahmetullahi ta'ala lehi, niram ostavio ništa iz haditke znanosti da se mi imamo čime baviti. Jer je sve knjige, kaže, protabirio, sve knjige je razvrstuo. Sve hadite je on razvrstuo od uh, onih koji su ispravni do onih koji nisu. On je sve to raščlanio. Jer je toliki doprinos haditke znanosti dao. A odakle je čovjek? Odavde, da. Odavde, naš komšija. Rahmetullahi ta'ala lehi, rahmetan vasijatan. Znate li da od najvećih učenjaka u historiji Islama nisu bili Arapi ljudi? Imam al-Bukhari, rahmatullahi ta'ala, a.b. Abdullah, nije bio Arab. Al-Bukhari znači da je on iz mjesta koje se zove Bukhara, a to je današnji Uzbekistan. I brojni drugi islamski učenjaci koji ne vode porijeklo dakle, iz neke arapske zemlje, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da našu djecu ne smijemo posmatrati na takav način da su oni nesposobni da nešto u životu napravi. Koliko smo mi kao odgajatelji sposobni da im pomognemo da u životu naprave puno više od onoga što, što trenutno radi. Jer u istinu, ako im obezbijedimo kvalitetan ambijent, naša djeca mogu postići kudi kamo više pa im pružimo kvalitetan ambijent da bi oni stasavali sutra u velike i istaknute ličnosti. Ne pocijenimo mogućnosti naše djece i naše omladine. U istinu, koliko se mi budemo posvetili našem poslu, odnosno našim obavezama, toliko ćemo vidjeti i rezultata od strane onih kojima znanje prednosimo. Islam posebno vodi računa o tome da porodica bude kvalitetno i dobro organizirana. Pa Islam vodi računa o odabiru žene prije nego se brak sklopi, prije nego se formira porodica koja treba da živi u nekoj kući. Pa kaže Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam Tunkehul mar'atu li arba, li maliha, woli hasebiha, woli džemaliha, woli diniha. Falfar, bidatid din terivet jedak. Kaže, žena se ženi radi četiri stvari. Žena se ženi radi četiri stvari. Zbog imetka, zbog porijekla, zbog ljepote i zbog vjere. Kaže, odaberi onu koja ima vjeru, imat ćeš sve. Žena se ženi radi imetka, porijekla, ljepote i vjeri. Znači, ovo su motivi zbog kojih se sklapaju bračni ugovori. Radimetka, maša Allah, ona je imućna, ima dosta para, vozi dobar automobil, radi u Njamačkoj ili Austriji i Švicarskoj, ima dosta, babo je jaki, on će malo to pomoći. Eh, to je san mog života. Nije to san, to samo može biti noć na mora. Jer onog trenutka kada supruga kaže svome mužu, koji se oženio zbog imetka, ha, pa znaš ti šta je, ovo je moj imetak, nije tvoj. On tek onda shvati da iako se oženio tom ženom, on ne raspolaže tim imetkom. To nije njegovom. Ženi se žena radi porijekla. Porijeklo može biti dobro, ali da mlada ne bude onakva kakva treba da bude. Žena se ženi radi ljepote. Žena može izgledati lijepo, ali da ne bude dobra i hajer žena. Čuli ste kako je jedan kinjez oženio se, oženio lijepu, ženu lijepu, lijepu, aman zeman. Kada mu je žena rodila dijete, dijete nimalo nije lijepo. Da ne mu terma, termin ružno. I on počne s njom da razgovara o tome šta je razlog tome. Ona je naime bila manje lijepa pa je uradila plastične operacije kako bi izgledala lijepo pa kada mu je žena zatrudnila i kada se porodila ona se porodila i genetika je naravno povukla i djete nije onako lijepo kao što ona trenutno izgleda jer nema one plastike u djetetu i kaže muž se odlučio da tuži ženu tužio je zato što ga je prevarila ona se uljepšala Da bi kasnije naravno Njen muž je tužio zbog tog što ga je prevarila Ljepota je Jedan od faktora Koji treba da se nađe naravno u braku Ali prva stvar na koju se treba gledati Jeste vjera Jeste vjera Žena može biti dobra vjernica A usto da bude i lijepa Ona može biti i jemućna Ona može biti lijepog porijekla Ali Prvo, vjera. Vjera je osnovni motiv zbog koga se pa vrat. Zašto? Da se sutra podižu djeca u hajirli porodici. Na se sutra odgajaju djeca, jer ako je žena dobra, ako je žena hajirli, onda je porodica u velikom blagostanju. A dunja kaže Rasul sallallahu alaihi veselam, dunja luk je užitak. Dunijaluk je ukraz. Lijep. Vahajru mata'iha a zauđa tu saliha. Kaže, a najbolji ukras, najveći užitak jeste dobra žena. Hajr li žena? Koliko je žena koje su liepe izgledom, ali svi kažu za njih kako su odvratne, kako su neodgojene, kako su ovakve i onakvi spominju ružne termine. A koliko je žena dobrih vjernica koji su lijepog ahlaka i morala a čija imena je historija zabilježila Ummu Eiman ili Baraka koja, je, koja se brinula u poslaniku a, je bila abesinka crna robkinja, sluškinja abesinka a historija ju je zabilježila da se ona prva brinula o najodabranijem čovjeku. I ona je bila supruga za Ibn Harita, posljenka Allahova poslanika ali i sl. s.w. I druga stvar, ona je rodila najmlađeg vojskovođu u historiji Islama. Ona je rodila u samoj i A bila crna rovkinja. I zaista je volimo zato što se ona brinula o našem poslaniku ali i sl. s.w. Zato što je u mome umetu ponudila mnogo. Bez obzira na boju njene kože. Kada spomenemo Bilala radijallahu ta'ala Anhu Odmah nam naumpadne ezan Pa se sjetimo riječi Allahu akbar Allahu akbar I sjetimo se nanula Bilalovih u džennetu Sjetimo se Bilalovih nanula I raduje nas spomen Bilala radijallahu ta'ala Anhu I sjetimo se njegovih riječi Ahadun ahad Kada su ga kažnjavali mekanski mušnici Sjetimo se tog Bilala A on je bio Crni, a besinjski rob Ali zaradio džennet Jer to topot njegovih Nanula u džennetu je čuo Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam Dakle Ljepota jeste važna Ali je vjera u svemu tome Kudi kamo važnija Ovo je naravno iz ugla muža kako ženu treba birati Ali iz ugla žene kakvog muža Treba birati قال الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريب قال كدابا مدوجة ونعي تشيء أخلاقكم إذيرهم استزاده ودنه ودنه ودنه يقول سترطة المان يرنيما براك بس ترطة لا نكاها إلا بالولي نيما براك بس تارتالي. Dok babo ili brat ne kaže svojoj čerki, odnosno sestri, da se može udati, ona se ne može udati. Jer nema braka bez staratelja. Dok staratelj ne kaže, ja pristajem da udajem svoju čerku za tog i tog, i svjedoci to čuju, nema braka. Jer rekao poslanik, ali se svala, nema braka bez staratelja. Kada vam dođu oni s čim ahlakom i vjerom ste zadovoljni, vi ih oženite. Ako to ne budete činili, nastat će veliki fesad, odnosno neredna zemlja. Možda u našim okolnostima ovdje i ne dolazi toliko do izražaja ovaj Adi. Ali recimo, u nekim islamskim zemljama očevi ne dozvoljavaju da im se kćerke udaju zbog tog što su završile visoke škole i što donose platu kući. Pa im ne daju očevi da se udaju zašto kaže mi smo toliko investirali u svoje kćerke mi smo plaćali njihov fakultet mi smo plaćali da se one odškoluju kad su fino školu završile sad će oni otići tamo i nositi platu mužu svome ne, ne, ne se ti udat meni ti ćeš meni platu donositi. on je sebi jadnik rodio radnika nije on sebi kćerku rodio on se brinuo o tome da je njemu radnika a nije shvatio da bi trebao sebi firmu otvoriti Pada zaposli radnika, a ne da uništi svoju kćerku i da kasnije, kada ona dođe u godine, kada više ne može imati djecu, da žali zašto nema unučeta od svoje kćerke. Ovo su problemi u nekim zemljama u kojima, dakle, očevi ne dozvoljavaju da se njihove kćerke udaju. Ako se sastave hajrli muž i hajrli žena, taką brakcie ponuditi wielkie sprawy ummetu taka brakcie ponuditi ponuditi i dobre rezultaty kaza allah subhanahu wa ta'ala wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi wal ladhi khabuth U plodnom predjelu raste bilje voljom gospodara njegova, a u neplodnom tek smukom. U plodnom predjelu raste bilje. Gdje je sve kako treba, bilje će rasti. A gdje nije kako treba, bilje. Ako raste, raste smukom. Porodica koja je formirana kako treba, tu stvari u braku teku kako treba, olakšano. I rahmetom našeg gospodara Ali gdje nije kako treba Stvari se neće baš odvijati tako U plodnom predjelu raste bilje voljom Gospodara njegova A u neplodnom tek smukom Eto tako mi na razne načine Ponavljamo dokaze ljudima Koji zahvaljuju Allah subhanahu wa ta'ala nam je također Naredio da svoje kuće oživimo Spominjanjem Allaha džadnešanu Allah nam je naredio da svoje kuće oživimo spominjanjem Allaha Čelešanu, učenjem Kur'ana, činjenjem Dova, podučavanjem unu per kuće, slupšanjem Kur'ana, činjenjem dobrih dijela. To nam je naredio naš gospodar. Iđa'alu min salatikum fi bujutikum wala tatthiduha kubura, kaže Rasul sallallahu aleyhi wa sallam. Kaže, ostavite nešto namaza za svoje kuće i nemojte ih učiniti grebljem. Nemojte ih učiniti mezarlucima. Obavezne namaze muškarci trebaju uklanjati u džami. Ali kaže, ostavite nešto od namaza, od dobrovodnog namaza, od nafila, od pritvrđenih sundneta. Od noćnog namaza, ostavite nešto za svoje kuće. Da ne bi kuće bile poput mezarja gdje se namaz ne Što mislite, kakve su onda kuće u kojima se namaz nikako ne obavnja. Kada poslanik, alaih salatu selam kaže ostavite nešto od namaza za vaše kuće. Nemojte ih učiniti mezarljcima. Čovjek treba kuću oživjeti. Treba da bude živa. Kuća ne smije biti mrtva. Kuća u kojoj se ne spominje Allah žel nešanovu nije kuća koja je živa. Pa mi to možemo čuti svojim ušima kad ljudi kaže, jo ne, guši me ova kuća. Guši me. Sjećam se jedne prilike, ušao sam kod jednog čovjeka u posjetu. Nikad nisam osjetio toliku otuđenost kao u toj kući. Ali je činjenica da taj čovjek Allaha uzvišenog nikad ne spominje. Činjenica je Da se Allah subhanahu wa ta'ala u toj kući možda nije nikad spomenuo kako treba. Da možda od Kur'ana nikad nije ništa proučeno. Da nikada nije kazano Bismillah. Da nikada u nju nije niko ušao i izišao u Da se nikad Allah nije spomenuo prije spavanja. Da se nikad Kur'an nije pustio u toj kući. Takve su kuće u kojima se Allah uzvišenju ne spominje. كاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في, وجهها في وجهه الماء كان رسول صلى الله عليه وسلم الله ساسمي الله أترى بكم كي أستنى ونوتي إكراني نشنين ما Pa probudi svoju suprugu. A ona odbije da ustane. Pa je on popršće vodom. Popršće vodom da ustane klanjati noćni namaz. I kaže smilovao se Allah ženi. Koja ustane klanjati noćni namaz. Pa pozove svoga muža. Probudi ga da ustane klanjati. A on odbije da ustane. Pa ga ona popršće malo vodom da ustane klanjati namaz. Smilovao se Allah čovjeku i smilovao se Allah žen dova našeg poslanika kome onome ko ustane da klanja pa probudi svog suprožnika kad god to uradiš znaj da poslanik Veselam, je uputio da ovu za tebe a svi mi volimo da naš poslanik je uputio puti ovu za nas A on je uputio do i rekao asmilovao se Allah čovjeku koji je uradito Fa Pa evo nam prijelik. Kada čovjek spomnje veliča Allaha dželle šanehu, kada slavi veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, on uistinu zaslužuje nagradu. Resul sallallahu alejhi ve sellem je znao ustati i probuditi A'isha radijallahu ta'ala anha. Pa bi znao reći: "Qumi ya Aisha, fa'utri." O Aisha, ustani. Je klanja I klanja evitr namaz Rasul sallallahu alaihi ve sellem je bio stariji od Aisha bio puno stariji od Aisha radijallahu ta'ala i naravno da mlađe osobe malo više vole spavati da mlađe osobe malo teže ustaju ali Rasul sallallahu alaihi ve sellem je budio svoju suprugu Aisha radijallahu ta'ala da ustane i da klanja namaz ponekad roditelji kažu žao mi je probuditi sina vidi ga kako jadnik slatko spava Gledaj ga jestu šećerijom. Pa žao ga majci probuditi. Nemoj majko da ti je žao. Jer to je tvoj sin. Ti želiš da on zaradi firdaus. Ti želiš da tvoj sin zaradi dženet. Probudi ga. Probudi ga neka klanja. On je mlad, on će zaspati opet. Že, žao mi ga probuditi na sehovi. Kratka noć, a drug dan. Ma samo što je zaspao poslije teravije, odjednog ga trebam probuditi. Probudi ga djeca znaju ustati i oni se i sehure i klanjaju u sabah, a nisu sigurni kasnije jesu lustajali ili nisu. Toliko gumora djeca. U polusvjesnom stanju oni ustanu. Ali kada se tako odgoje, onda ih vidite kasnije kako su uporni u činjenju a i bavite. Zato vjernik vodi računa na ovome. I djeca osjećaju slast u tome što ih roditelji probudi. Probudite ih na sabah. Sačekajte s njima jaciju. Izvedite ih u džamiju. Povedite ih na mjesta gdje se slavi veliča Allah. Pošaljite ih u halka Kur'ana da nauče nešto Kur'ana na pamet. Jer to je ono što ćete naći kod svoga gospodara na sudnjem danu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala I zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte. Izijedite u džamiju. Odnosi se na muškarce posebno. Izijedite u džamiju, ti na namaz, pa namaz u džamatu. Izvedite svoju djecu, povete svoju djecu. Vaša djeca će zapamtiti one odlaske u džamiju. Uvijek ljudi pričaju. Sjećam se kad sam ja sa svojim djedom išao u džamiju. Moj djed, kaže Hadžija, nosio mi svilenicu i on mene povede u džamiju. Sjećam se ja, kaže onog hađije starog, on je aj bio redovnoj u džami, bio, pa mi bi za namazan on nas frati, evo vam djeco pa sebi kupite lepine da se imate čime i darite. I uvijek to sa slašu i djeca pričaju. To ostaje u dubokom sjećanju. Zato što je to slast vjere u Allaha. Nemojte svojoj djeci uskratiti te najljepše trenutke. Jer djeci, pružite ono zači njihove duše teže jer njihove duše teže katome da slave i veličaju uzvijšanog Allaha subhanahu wa ta'ala kuća djernika treba biti organizirana na način da se u njoj uči Allahovu knjiga kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam la teja'alu bujuteku makabira Ina shaytan yanfuru min albayt alladhi tuqra fihi suratu albaqara. Kaje nemojte svoje kuće učiniti kaburojma mezaristana. Ponova spomnje poslanika Karemsa salatun selam mezari. Kaje za bježi iz kuće u kojoj se uči sura albaqara. Kuć u kojoj se uči sura albaqara, shaytan bježi iz nje. Simitjesimo ka tome Da nas Allah sačuva šeitana I njegovog uticaja Težimo ka tome da nas Allah uzvišeni sačuva Džinskog uticaja Težimo ka tome da nas Allah uzvišeni sačuva Sihra, zavisti, mržnje, pakosti I svih drugih negativnih uticaja Kaže poslanik Ako hoćemo da zaštitimo svoje kuće Učimo suru al-bakare u kući Pa kad smo zovnuli svoju djecu Da proučimo s njima suru al-bakara A kako će mi zovniti kad ne znam učiti u Kru Anu? A ne znam li ja naučiti. Nemojte sebi govoriti da ne znate, odnosno da nećete znati. Malo se potrugudite. Nemojte zaboraviti da u arapskom jeziku imate 28 harfova. 28 harfova. Nema malo i veliko slovo. Nema štampano opisanu. Nema latinica čirilica. Tu ništa nema. Imate 28 znakova. I imate fethu, kesru, damu i sukun. Imate tešni gubljenje držine u izgovoru i spajanje riječi. Još sedam stvari koje trebate zapamtiti. 35 stvari ne mogu vjerovati da ne možete zapamtiti. Da ima neko ko to ne može zapamtiti. 35 stvari. Teško bi mi bilo zapovjerovati. Pošaljemo djecu u školu nauče latinicu. Štampa na slova. Pa nauče pisana slova. Pa onda počne učiti ćerilicu. Pa nauče ćerilicu. Štampa na slova. Pa nauče ćerilicu pisana slova. Pa onda nije dovoljno to. Onda počne učiti engleski jezik. Onda pišu dva slova, a čitaju jednu. I to oni nauči, i to su oni sposobni. Pa pošaljemo moj a nije dovoljno još jedan jezik, onda im još jedan ubaci. Onda nauče oni i njemački. Nauče i turski Nauči oni i padeže, nauči oni, nauči, nauči, a ne nauči učiti u Kur'an. Možda zbog nedovoljne brige, a vjerujte da je lakše naučiti harfove nego li neko od ovih pisana. 28 znakova, kad kažemo slovo B, kažemo to je ovakav mali čamac, ima tačku ispod Kada je iznad njega crtica, to je B. Kada je crtica ispod, to je B. Kada je gore mali zares, to je bu I kada je gore mali kružić, to je slovo B. Kako je slovo T? Isti onakav čamac, mali, sa dvije tačke iznad. Crtica iznad, T. Crtica ispod, T. Mali zares, gore, Tu. Sukun, gore, kružić, to je slovo T. Jel' to teško? I svako slovo tako. I slovo S, i slovo Je, i slovo Do, i slovo Š, i sva ostala slova. Nije teško uopće, samo malo volji, malo želji da napojite svoje oči Allahovom knjigom. Malo se potrudite i onda ostatak svoga života uživate u učenju Allahove knjigi. Uživate u učenju Allahove knjigi, jer vaše oči će se najljepše napojiti Allahovom knjigom. Matharul bayti allazi yadhkurullahu fihi walazi la yadhkurullahu mithlu alhajj walbayt. Kuća u kojoj se spominje Allah i kuća u kojoj se ne spominje je kao primjer živog i mrtvog. Mi tako smo umreo član porodice i kažemo u toj sobi nalazi se nečiji babo. Ja Bože začu ne smijem u da ga vidim. Pa babo, juče te podizao, rukama te držao. Juče te tvoj babo poljubio. Ne, ja ne smijem videti svoga babu. Pa to je tvoj babo, s tobom proživio 60 godina. 40 godina, 30 godina. Ne, ja ne smijem njega vidjeti. Samo bježi od njega. Takva vam je kuća o kojoj se ne spominje Allah. Tak. Tak se ljudi osećaju nelagodno. Ljudi se ne osećaju lagodno kada vide umrlu osobu. Mas seća se hladnoća. Oseća se bespomoćnost čovjeka. Takva je kuća u kojoj se ne spominje Allah. To je primjer kuće u kojoj se Allah ne spominje. A kuća u kojoj se Allah spominje, je kao primjer živog čovjeka. Od koga očekivati toplinu? Ali je poriječ. Od koga on ten vedrinu, nasmijanost i sve druge stvari koje nosi sa sobom živ čovjek. Dobra muslimanska kuća vodi računa i o dobro komšijskim odnosima. Pa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Ma za la jibrin bilđar bil jar hatta zanantu annahu sayurthu" dobra muslimanska kuća, je kuća koja vodi brigu o komšiji. Kaže poslanik Alehi Salatu Vesela Džibril mi je toliko oporučivao komšiju da sam pomislio da će komšija nasljeđivati. Toliko oporučivao komšiju. Kaže poslanik Alehi Salatu Vesela, nije od nas onaj od koga nije miran njegov komšija. Koliko je važno da čovjek bude dobar prema komši? Ne mogu ja biti dobar prema njemu, gleda njega kako on mene gleda. On kad ustane, kada vidiš samo kako me prostrijeli i pogledam, ma kako ću ja sa njemu nasmijati? Ma ne mogu ja, mene moj komšija uznamirava. Pa ne mogu ja, mene moj komšija rekao, pa ne mogu ja komšina koka prišla u moje. Pa ne mogu ja. Ne, da je lahko održati komšijske odnose ne bi bila takva vrijednost. Nije to lahko. Jel je lahko biti dobar supružnik? Da je to baš tako lahko, svi bi bili dobri supružnici. Jel je lahko biti učenjak? Vjerujte da je lahko biti učenjak, svi ljudi bi bili učenjaci. Jel je lahko u životu? Jel je lahko završiti školu? Nije ni to lako, Da je lahko, sva bi djeca završila školu. Kada pogledamo, oko svega je potrebno truda, Ali naravno, vjernik... Rabuj Allahu te dželle šana. Nemojte zaboravite riječi našeg gospodara. Ide kaže: "Va'budu rabbaka hatta yatiyakal yakin." Rabuj isme moj gospodare, sve dok ti smrt ne dođe. Mi smo hođe da zarađujemo džendet. Im komšiluku i u porodici, u odgoju djece, u podizanju djece. Na ulici. Na svakom mjestu mi smo tu da zarađujemo džendet. Ako smo u džani, zarađujemo džendet. Ako smo kod kuće zaradimo džennet. U svakoj situaciji mi težimo ka tome da zaradimo džennet. To je naša primarna zadaća jer zbog toga smo stvoreni. Vernačka kuća treba biti sačuvana slušanjem muzike. Vernačka kuća treba biti sačuvana slušanjem muzike. Jer kaže Imam Abu Hanifa rahimehullah ta'ala za slušanje muzike kaže al-istima'u ila al-aghani Kaže slušanje muzike je griješne. Fisk Kaže imam Malik Zaista to dijelo čine Kaže grešnici Kaže imam Ahmed Kaže muzika Prouzrokuje licevjerstvo U srcu čovjeka I kaže Nimalo mi se ne sviđa To je jedna od, jedna od osobina Koja se ne bi trebala naći kod vjernika Zato što prouzrokuje Mnogo nedaća unutar porodice Prouzrokuje Otuđenost unutar kući Pa svoje kuće ispuniti Allahovim govorom, slušanjem Kur'ana i učenjem Kur'ana, jer to je ono što će vam biti od veće koristi. To je ono što će vam pružiti sigurnost unutar vaše kuće. Nastojite da budite brigu o članovima svoje porodice, jer vam to naređuje vaš gospodar. Ja ijuha l amanu, ku anfusakum va ahlikum nara, wa kuuduha l-nasu O vi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da vodimo brigu o svojoj porodici i nastojimo da svoju porodicu čuvamo od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. A kako ćemo ih sačuvati? Zapamtite, naređujući članovima svoje porodice dobro i odvraćajući članove svoje porodice od zla. To je način na koji Čuvamo članove svoje porodice i patri. Imao bih još mnogo toga da vam kažem, ali bojim se da ne odužim. Bojim se da ne prijeđem granicu onoga uobičajenog ugovoru. Na kraju vam samo ostaviti kratku oporuku. Čuvajte namaz posebno. Prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Ako mu bude primljan namaz bit će mu primljena i ostala djela Ako mu ne bude primljan namaz nećemo biti primljena i ostala djela A kako da bude primljan namaz čovjeku koji ga ili neredovno obavlja ili ga nikako ne obavlja Bojte se Allah šanu, i budite čvrsti i uporni Ne recite sebi ne možemo biti Ne recite sebi teško je tu Ne recite sebi kako ću ja tu Ovakva pitanja ne mojte postavljati Znate koliko naš gospodar voli namaz? Naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, nam je bio propisao 50 namaza. Allah bio propisao 50 namaza. Zašto? Allah uzviša ni toliko voli da mi klanjamo, pa nam je bio propisao da klanjamo 50 namaza u toku dana i noći pa iz svoje milosti smanjivao, smanjivao, smanjivo, dok nije smanjio na pet namaza. Ali onaj ko klanja pet namaza ima nagradu kao da je istinski klanjao 50 namaza. Toliko naš gospodar voli namaz da je bio toliko propisao, toliko propisao od namaza. I druga stvar, propisao je namaz na me arađu, kada je poslanik ali se sada bio na me arađu. Zato koliko čovjek voli namaz, ime pokazuje i svoju ljubav prema uzvišenom Allahu Đelešanu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam grijehe naše oprosti, da nas utvrsti na stazama istine, nastane u džanetu sa poslanicima, šehidima, iskrivnim i dobrim ljudima. Molim Allaha Đelešanu da nam svima naše oprosti, da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupini nesretnika na dan obračuna. Molim Allaha Đelešanu da se smiluje nama, roditeljima našim, porodicama i potomcima našim i da nas uvede u džanetu.